Bene, allora questa sera cominciamo una parte della trasmissione che è un po' nuova, nel senso che ci occupiamo in particolare della crisi economica, della crisi finanziaria perché continuano e quindi dobbiamo cercare di capire cosa sta succedendo nella maniera più approfondita possibile. Infatti oggi cominciamo con il debito Cioè, parliamo del debito. Allora, eh, il primo punto è questo, che mi sembra importante da tenere presente. Il debito è il debito pubblico, cioè il debito dello Stato, nei confronti di tutti coloro che hanno acquistato i suoi titoli, cioè i soldi che hanno prestato allo Stato e quindi hanno il titolo che permette di riavere quei soldi alla scadenza. Gli Stati eh, questo debito è un uh, sistema che ha inventato il sistema capitalistico per anticipare i poteri dello Stato, cioè per proiettare verso il futuro i poteri dello Stato. Cioè, in sostanza, gli Stati non fanno come la maggior parte dei, delle famiglie o dei privati, cioè. non aspetta di eh, guadagnare dei soldi, nel senso di avere delle entrate dalle finanze, dalle tasse, ma eh, fa dei debiti e pensando di poterli restituire il de capitale che ha ottenuto e gli interessi che deve pagare, anche nell'ambito di un 10 anni, 15 anni, 20 anni, cioè i titoli hanno scadenze anche molto lunghe, Perché nel frattempo l'economia cresce, cioè in sostanza lo Stato fa questo ragionamento, gli stati fanno questo ragionamento, cioè noi ci prendiamo questi soldi in prestito per poter fare degli, delle spese pubbliche, in genere nelle opere pubbliche o di spese di tipo sociale, in maniera che il reddito possa aumentare e aumentando il reddito. nazionale aumentano le tasse che vengono pagate dai cittadini e quindi lo Stato dopo 5 anni 10 anni o 20 anni sarà in grado di restituire la cifra presa in prestito questa è la logica che è nata 80-90 anni fa e che però è diventata una abitudine del sistema economico di tipo capitalistico e quindi cioè, questo di Eh, fare questa operazione di anticipazione allora quindi questo dobbiamo sempre essere molto chiari su questo aspetto perché in questo momento gli stati stanno direi, disperatamente cercando invece di ridurre le cifre che hanno preso in prestito e quindi di eh, ridurre questa loro operazione di anticipazione di interventi di opere pubbliche e via dicendo Quindi c'è in sostanza una contraddizione di fondo di cui noi dobbiamo tenere eh, presente, dobbiamo tener conto, cioè gli Stati erano abituati a un certo livello di spesa pubblica, mentre in questo momento, anche per la pressione del, dell'Unione Europea, c'è questo tentativo di ridurre questa massa spendibile da parte degli Stati. quindi La, ci sono tutti gli elementi per pensare che nei prossimi anni ci sarà una spesa pubblica molto ridimensionata, molto ridotta rispetto a quelle del passato. Allora, questo dobbiamo tenerlo presente perché eh, da un lato sembra che la spinta che viene esercitata dalle politiche economiche in questo momento serva per riacquistare un equilibrio, il che apparentemente dovrebbe essere positivo, E in realtà c'è un ridimensionamento piuttosto pesante del ruolo dello Stato e della possibilità dello Stato di intervenire nell'economia. Quindi questo lo dobbiamo tenere presente perché invece la riduzione del debito viene presentata come un fatto di equilibrio, come se fosse la spesa annuale di una famiglia e invece non è così. Eh, secondo passaggio. Come si è formato questo debito? Cioè questo debito, eh, c'era un accordo fatto alcuni anni fa, che è l'accordo di Maastricht, si chiama, il quale eh, obbligava tutti i paesi a eh, mantenere il debito in una certa proporzione rispetto al reddito nazionale. Questo eh, limite non è stato rispettato da praticamente tutti gli stati, E quindi noi ci troviamo di fronte a un andamento del debito, nel senso del suo aumento graduale, piuttosto eh, rapido e piuttosto consistente, in particolare negli ultimi dieci anni. Se ricordo bene era il 60% del PIL come limite orientativo eh, certo, per Maastricht, certo. no? Certo, certo. Oggi stiamo a 120% del PIL. L'Italia, no? Per l'Italia, sì, sto parlando dell'Italia. La Grecia mi pare che è a 160. Sì, insomma, è, oh. siamo fuori di qualunque tipo di equilibrio pensabile. Però il Giappone è al 200% eh, e non oh. gli succede niente. <ride> Però il problema è adesso piano piano capiremo perché. no allora quindi Questa è la situazione diciamo italiana e dalla maggior parte dei paesi europei. L'altro aspetto che dobbiamo, di cui dobbiamo tener conto è che questo debito, eh, qualche anno fa, era largamente, eh, anzi scusate il termine in questo credito, cioè dal punto di vista di chi detiene i titoli di Stato, i buoni del tesoro, eccetera, era largamente nelle mani delle famiglie, intendendo per famiglie però attenzione, Eh, non la famiglia in senso stretto, cioè quella la famiglia che conosciamo con il linguaggio comune, ma ci sono una serie di entità eh, di fondazioni, eccetera, eccetera, che vanno a finire in questo quota delle famiglie. Quindi non è esattamente tipo quello. Tipo la che... famiglia Agnelli rientrano eh, a Sì, insomma, <ride> sì, ci sono una serie di, di giochini di questo genere. Comunque il dato di fatto era che non erano imprese in senso stretto, che non erano imprese, non erano capitali esteri. e quindi c'era una percentuale particolarmente elevata di questa famiglia cioè il discorso era che nel 1991 eh, noi stavamo al 58% del debito complessivo dell'epoca nelle mani delle famiglie oggi stiamo al 14% allora questo cambia completamente capite bene la eh, natura del debito cioè mentre Le famiglie si può pensare che se mettono da parte dei soldi e comprano dei buoni del tesoro è abbastanza, come posso dire, un credito abbastanza tranquillo, nel senso che aspetterà nella maggioranza dei casi la scadenza e via dicendo. E quando invece le percentuali cambiano, e le percentuali vanno per esempio nelle mani degli investitori esteri, quindi altri paesi o banche o fondi, si passa dal 6% del 1991 al 43% attuale ah, qui già ci sta come dire un giudizio particolarmente negativo della situazione cioè stiamo in una situazione molto grave da questo punto di vista e soprattutto c'è il piccolo particolare che molte volte questi investitori esteri sono in grado di fare delle operazioni finanziarie che normalmente una famiglia per motivi ovvi non fa e quindi c'è una larga percentuale cioè più del 40% che è a rischio maggiore per lo Stato in quanto tale è corretto dire che se non ci fosse stata la liberalizzazione selvaggia dei mercati finanziari non saremmo arrivati a questa quota così grossa di debito estero? ovviamente sì io però per il momento eh, stasera vorrei tenere separata la sfera finanziaria Nel senso che faccio dei riferimenti ovviamente che perché ci sono, eh, dipende tutto dall'ispansione della sfera finanziaria ovviamente, eh, però la sfera finanziaria ha delle sue dinamiche che dobbiamo capire separatamente indipendentemente da quelle del debito. Va bene, allora l'argomento è forse anche un pochino complicato ma sicuramente di grande attualità, eh, mi sembra che Alberto stia spiegando molto chiaramente questi primi concetti, facciamo una piccola pausa, questo è Onda Rossa 87.9 in FM, se volete intervenire con delle brevi domande il numero è 06 49 17 50. versos hacia la eternidad los lanzo para conmover a la humanidad como una dragona escupo el fuego para que te quemes con mi aliento Per completare questo brevissimo quadro statistico c'è un altro 25% del totale che era nel 1991 nelle mani di banche, assicurazioni e fondi di investimento italiani, oggi questo è il 38%. Quindi se ci sono delle operazioni finanziarie sui buoni del tesoro sono anche fondi o banche italiane. c'è stato un doppio peggioramento un forte aumento della quota estera e un forte aumento della quota di, di proprietà finanziari esatto, della quota finanza diciamo all'interno quindi in sostanza in questo momento noi abbiamo circa l'85% che è nelle mani di eh, istituzioni creditizie e fondi di investimento e il resto c'è un 14% nelle mani delle famiglie E la Banca d'Italia ha una percentuale molto bassa, 3-4%. Quindi anche questo significa che può fare poche manovre, cioè dal punto di vista dell'acquistare, vendere, eccetera, eccetera. La sua quota è particolarmente quasi insignificante. Allora, questo è il quadro. Quindi, come capite bene, è tutto molto diverso da quello che ci viene detto e quindi dovremmo sempre tenerlo presente. Terzo punto, che mi sembra importante sottolineare, è questo debito paga degli interessi. L'ordine degli interessi è 70-80 miliardi di euro all'anno. E quindi quando si parla di fare una manovra di 30-40-50 miliardi... stiamo ancora al di sotto uh, dell'onere che invece è automaticamente a carico dello Stato sostanza, quello che sto cercando di far cogliere è che eh, il debito procede con una sua logica ed è molto difficile incidere su quella logica tramite manovre di economia nell'economia reale Beh, si può vedere un po' nel caso della Grecia no? Questo meccanismo infernale il In caso della Grecia è eclatante però eh, discorso vale anche per l'Italia come per tutti i paesi e quindi questo significa anche questo, i tassi di in interesse di questa portata eh, significano che eh, come dire, non è un sistema di finanziamento positivo per l'economia a base reale, perché si pagano i tassi di in interesse relativamente alti quindi il fatto che lo Stato si indebiti non è così positivo per l'economia nel suo complesso Molto brevemente non voglio modificare la tua scaletta però mi viene in mente una cosa che ho letto la Banca Centrale Europea da qualche sì. settimana ha cominciato, come dicono i giornalisti a erogare grande liquidità alle banche no? sì. a un tasso praticamente molto a di sotto l'inflazione che è l'1% glielo sta quasi regalando eh, però eh, se vuoi ho da... le cifre fai ah, attenzione sì, sì. No, Quindi... il concetto <ride> era solo questo che mentre Eh, le banche pagheranno soltanto l'1% eh, quello che le banche prestano allo Stato comprando i titoli eh, hanno un ricavo del, mediamente del quadruplo certo, se non di cinque volte no? allora qualcuno diceva ingenuamente tra virgolette ma scusate ma se questo 1% la banca centrale europea lo prestava direttamente agli Stati non si risparmiavano un pacco di miliardi come Stati? certo oppure se le avesse, fosse stato possibile avere un, almeno una parte di questa liquidità iniettata nel sistema a base reale, cioè nel sistema produttivo, che non sarebbe una bestemmia, insomma. no Stiamo sempre all'interno del sistema capitalistico, però, come dire, ci sono modi e modi di accumulazione completamente diversi. Le cifre che sono stati, iniettati in termini di liquidità dall'Unione Europea intorno ai 1900 miliardi di euro per tutta l'Europa e di questi quasi un quarto le, ha ricevute, le hanno ricevute le banche francesi e poi cifre variabili molto basse sono per l'Inghilterra, la Spagna e via dicendo allora questo eh, come dire è una manovra quindi particolarmente rilevante sulla quale non c'è nessun controllo del, da parte del singolo Stato quindi c'è una logica di Unione Europea che sfugge completamente al controllo degli Stati e viceversa, come stavi accennando tu come posso dire, mette a disposizione risorse particolarmente consistenti a disposizione di banche e diciamo della sfera finanziaria in termini eh, istituzionali, quelli che vengono chiamati gli investitori istituzionali. Puoi dire brevissimamente qualcosa sullo statuto della BCE? Perché si comporta così? Ma si comporta così, eh, non credo che sia un problema di statuto, è la logica, cioè è la logica dell'interesse predominante del settore creditizio rispetto a quello del resto dell'economia. Sì, volevo che, dire, la, sì. la Fed degli Stati Uniti ha molti più poteri rispetto alla BCE di intervento nell'economia? Eh, eh, sì e no, cioè nel senso che, almeno da quello che riesco a capire, eh, la Fed ha, degli, ha fatto degli interventi molto consistenti in favore delle banche americane, quello che vengono chiamati i salvataggi. Cioè l'ordine di grandezza è la cifra che vedo girare con più... Uh, come dire più frequentemente stiamo parlando nel, per, dal periodo della crisi a oggi una cifra dell'ordine di 14 miliardi di eh, dollari e quindi singole banche hanno ricevuto cifre variabili tra 200, 300, 400 miliardi di dollari a più riprese quindi più riprese significa che Eh, hanno prima denunciato certe perdite poi visto che gli ripagavano tutte le perdite hanno continuato a denunciare perdite eh, per quindi più chi... ti comporti male più ti premiamo e eh, più ti premiavano ah. e eh, quindi, eh, quindi hanno cominciato a, a comportarsi sempre più male e via dicendo quindi c'è stato un intervento questo è un aspetto particolarmente importante nella situazione americana però imitato prontamente da inghilterra germania olanda belgio eccetera perché La situazione europea è stata analoga nella crisi del 2007, cioè, le reazioni sono state meno impressionanti dal punto di vista dell'ammontare complessivo, eh, però eh, perché gli Stati Uniti hanno dovuto fare delle cose molto consistenti. Sì, però la Fed può prestare soldi allo Stato federale statunitense, la BCE no. Certo, però... Eh, Nella, cioè, dire, nella realtà poi invece ha, ha dato ancora una volta la priorità alle banche no? per dei motivi precisi perché la crisi aveva messo veramente in ginocchio non solo le banche ma anche gli istituti assicurativi pubblici che avevano assicurato i prodotti derivati delle banche non so se è chiaro quello che sto dicendo nel senso che Non solo stava per crollare il sistema creditizio, ma anche il sistema delle assicurazioni pubbliche per un ordine di superiore ai 10.000 miliardi di dollari. E allora l'intervento è partito nel momento in cui si sono resi conto che c'era questa come dire, doppio onere da, da affrontare. Allora, che cosa dobbiamo dire? Da che cosa dipende questo aumento così consistente del debito pubblico? Allora, qua ci sono uh, varie componenti e credo che sia abbastanza difficile eh, isolarle. no? Però cerchiamo di capire la logica interna. Il primo è una delle cose che vengono fatte emergere più frequentemente, è che i salvataggi che sono stati fatti cioè questi aiuti di cui stavamo parlando un attimo fa hanno impegnato lo Stato nel senso che eh, sono state impegnate le riserve dello Stato sono state eh, in alcuni casi è stata stampata moneta che è una cosa pericolosissima nell'ambito del sistema capitalistico perché apre la strada all'inflazione appena si comincia a fare nuovi investimenti e quindi però questi stati sono dovuti intervenire e quindi nella loro logica ovviamente sono dovuti intervenire e la parte che ha realizzato l'Unione Europea almeno secondo una recente dichiarazione della presidenza è dell'ordine dei 4600 miliardi di euro complessivi per l'Europa Allora Quello che non ho a disposizione, e ancora non l'ho trovato, è l'articolazione paese per paese di cui, dove sono andati a finire questi interventi. Eh, però l'ordine di grandezza complessivo è particolarmente consistente. Sulla Grecia, scusami, possiamo sì, dire che questi soldi, questi prestiti no? che l'Unione Europea dice di voler dare alla Grecia se si comporterà bene, ovvero se massacrerà la società e i lavoratori... In realtà probabilmente neanche un euro di questi soldi andranno all'economia reale. Vanno anche lì sistema finanziario e banche. Certo. Non solo, ma io sto continuando a leggere una serie di analisi che vengono fatte. Si potrebbe dire, se queste analisi sono corrette, che alla Grecia si è per stato troppo poco e troppo tardi? E sembra quasi che l'abbiano fatta apposta. Non so se cioè questo eh, Ti prego di credere, senza nessuna ipotesi di complotti, eccetera, è la logica dei paesi forti eh, dell'Europa. Non so se cioè è un, è un problema di meccanismo economico, non è un complotto, non ce l'hanno con la Grecia in quanto Grecia. Eh, però i comportamenti sono stati di questo tipo qui e continuano a essere di questo tipo qua. Questo come dire, giustifica ampiamente le sommosse che sono in corso in questo momento, purtroppo sanguinose, all'interno della Grecia. Perché la popolazione si sta rendendo conto che c'è qualcosa nella logica che non funziona. Per cui gli interventi ci sono, gli aiuti ci sono, e però evidentemente poi dopo, la, la, la, come dire, il risultato è assolutamente negativo per la popolazione in quanto tale. E allora sugli echi di quello che succede in Grecia facciamo la seconda e ultima pausa, questa è sempre Radio Onda Rossa, vi ricordo ancora il numero di telefono, c'è spazio forse per una telefonata 06 49 17 50 e a tra poco. Bene, allora adesso vediamo un po' quali sono le conseguenze di questo quadro. E intanto eh, è molto probabile, perché questa è la situazione poi, che richiederebbe anche l'analisi dell'attività produttiva in Italia, il livello della tecnologia, eccetera, eccetera, dislocazioni di imprese, insomma tutta una serie di fattori, però il dato di fatto strettamente economico-finanziario, cioè come il debito influisce sull'andamento dell'economia a base reale, e si deve pensare purtroppo che nei prossimi anni avremo una riduzione della domanda interna, cioè eh, la popolazione nel suo complesso, compresa le imprese, eh, avranno una capacità di A, diciamo, produrre e, e vendere acquistare e, e far produrre inferiore a quello che sarebbe necessario o perlomeno inferiore a quello quel livello al quale ci siamo abituati negli ultimi 20 o 30 anni. Ma anche nei prossimi mesi non solo nei prossimi anni? Eh? Sì, sì, ma eh, mh, questo meccanismo è destinato a protrarsi nel tempo, cioè perché se uno dice prossimi mesi, sembra sì, poi fa tre mesi, quattro mesi, finisce e finalmente c'è la ripresa Ecco, la, il mio pensiero è che questa ripresa tarderà e sarà una ripresina molto modesta, per non dire quasi in, inesistente. La Monti Cosa ha sparato una cifrona, cioè secondo lui con le liberalizzazioni il PIL aumenterà del 10%? No, siamo guarda, queste sono veramente fanfaluche, insomma, cioè assolutamente fuori di, di testa. A parte il fatto che speriamo di, non, di riuscire a non fargli fare tutte quelle che ci hanno in testa. Allora, quindi questo eh, significa quindi che c'è un dato negativo eh, non solo nel fatto che ci sono delle misure che vengono adottate per quale motivo, che è la domanda che uno si deve porre. Allora, però io vorrei prima finire... l'elenco dei meccanismi che ci sono all'interno. L'altro meccanismo di cui si parla pochissimo è tutta l'attività finanziaria che viene fatta sui titoli di Stato. cioè Questo è un dato di fatto ormai, nel senso che ci sono molte banche, molti fondi di investimento, eccetera, che fanno operazioni finanziarie. Io ho sempre difficoltà a usare il termine speculazione, no? Perché la speculazione sembra sempre che sia una, una strana manovra un po' avida, violenta, no? c'è un qualcosa di torbido. E invece questo è il funzionamento normale del sistema, no? Quindi bisogna per me sono delle normali operazioni finanziarie dal loro punto di vista. Allora, quello che sto cercando di dire è che eh, questi stati sono molto più esposti che in passato. alle attività speculative, questa è la parte che non si è capito fino in fondo sulla Grecia ma anche sul Portogallo, ma anche sulla Spagna e quindi anche sull'Italia, cioè che c'è una massa di manovra di boni del tesoro e altri titoli che è, è, è diciamo, nelle mani di qualcuno che è in grado di venderli o comprarli a seconda dell'andamento dell'economia. Quindi questa parte qua è estremamente importante perché significa che i poteri degli Stati sono stati intaccati in forte misura, sempre nella logica del sistema dominante, ma comunque gli Stati in quanto tali hanno meno capacità di intervento e sono, hanno un fianco esposto, una pancia debole senza protezione. Questo, bisogna cominciare ad abituarsi a questo tipo di discorso. Quindi questo tentativo strenuo che stanno facendo di rientrare nei limiti del debito previsti da Maastricht o addirittura più in basso, è anche un'operazione di autodifesa da parte degli Stati. Per questo lo dobbiamo capire che c'è una logica, come posso dire, molto pesante con una spinta reale. alle spalle, cioè non è pura malvagità del governo Monti, è che c'è questa spinta dello Stato che cerca disperatamente di riconquistare delle capacità di manovra. Ma allora, alle spese dei cittadini, vero? Ah, ovviamente. Infatti quello che viene fatto, cioè quello che è stato fatto e che si sta continuando a fare, che cos'è? È in pratica espropriare... i cittadini da una quota del reddito che essi producono molto consistente perfino a danno di categorie che in genere venivano come dire, lasciate in pace nel senso che il livello del reddito era talmente basso che era poco utile e poco significativo tartassarli e per mettere da parte dei fondi che servono per evitare di fare i debiti nell'immediato futuro non so se, cioè C'è questo tentativo di drenare risorse a, a, tu, a qualunque costo. Anche poi tutto il discorso dei beni comuni, dei certo, del. Certo, sì, sì, ma però, però aspetta, eh, perché questa è la sostanza. Non so se poi ci sono degli ulteriori fenomeni, tipo i beni comuni da una parte. sempre per drenare questa risolva. Certo, queste però se, è sempre certo. fatto per questo scopo. Quindi eh, c'è alle spalle un meccanismo eh, molto pesante. diciamo inaccettabile ma molto pesante, che è reale, cioè non è inventato, non è, inventato, diciamo, cioè non è pu malvagità pura senza nessuna motivazione, c'è una spinta economica alle spalle. Il punto debole di tutti i ragionamenti che vengono fatti dal punto di vista governativo è la scarsa lotta all'evasione fiscale, cioè mentre vengono tartassati quelli che pagano le tasse, perché sono le persone a reddito fisso eccetera, eccetera o che sono pensionati e via dicendo, c'è una tassa di evasione paurosamente elevato. I titoli che avvengono sui giornali ogni volta che la finanza fa un'operazione eccetera, eccetera, parlano di una percentuale estremamente alta di evasione fiscale, che è una stima, quindi potrebbe anche essere di più di quello che viene detto. alcuni stimano 200 miliardi l'anno ma certo, però quelli sarebbero più che sufficienti diciamo per compensare gli interessi oppure per ripagare una parte del debito, cioè di non gravare sulla popolazione per un certo numero di anni, se si riuscisse immediatamente a farlo. E l'altro se... capitolo è la non volontà di fare una vera patrimoniale. Ovviamente no? però anche lì viene dopo l'evasione fiscale la, il discorso delle, della patrimoniale nel senso che eh, dal punto di vista capitalistico la patrimoniale è dannosa anche per i, grossi, per i capitali di una certa importanza per tutti gli immobiliari cioè tutti quelli che si occupano di edilizia. quindi in sostanza si andrebbe a tagliare proprio nella parte che contribuisce di più a pagare una parte delle tasse poche ma una parte non so se cioè Una, dal punto di vista della logica statuale c'è una specie di contraddizione, allora bisognerebbe invece che passasse una linea ovviamente completamente diversa, cioè una forte lotta all'evasione fiscale fino a farla scomparire e dall'altra parte c'è tutto l'aspetto del poter cominciare ad avere una tassazione reale, non particolarmente grave, ma insomma reale, non punitiva, non necessariamente punitiva, su una serie di attività che non vengono tassate non so se è chiaro a tutti faccio solo questo appunto e poi dopo lo riprenderemo i prossimi giorni le, attiv le attività finanziarie cioè le operazioni finanziarie non pagano tasse quindi c'è tutta una marea di soldi che girano senza <ride> entrare nella logica della tassazione Ma sono, essi rifiutano anche una tassa solo simbolica che tipo si parla di un millesimo No, del, di un 1 per mille dello 0,5 per mille quindi sì. sono quote eh, diciamo io credo che non c'è soltanto il rifiuto a tirare fuori questi soldi che comunque sarebbero tanti ma anche il fatto che in questo modo sarebbero messi sotto controllo esatto, ma infatti la, la, il rifiuto della Tobin Tax è quello cioè stiamo molto attenti perché la, la cifra sarebbe, potrebbero pagarla a occhi chiusi tutti quanti insomma cioè non c'è problema perché ero 0, 5, 0, 0, 5, cioè no, no, quindi molto poco. Mezzo punto per mille. Mezzo punto per mille, non per cento, ecco, bravo. E, però il discorso è che dovrebbero dichiarare ogni volta che fanno il pagamento di quella modestissima tassa. Dall'altra parte c'è anche qualcuno che fa il conto di quanto sarebbe l'entrata di questa modestissima tassa, perché si parla di centinaia di miliardi di dollari. Non, che non è moltissimo come cifra però se uno tiene conto di tutto ciò che non viene fatto per esempio per creare posti di lavoro cioè che, che sarebbe l'utilizzazione immediata infatti la Francia per esempio ha dichiarato di voler adattare, adottare questa Tobin Tax però ha già detto che le cifre che entrano andranno a ridurre il debito Quindi rientrano in quella logica. Anco, eh, due battute ancora. Eh, la, prima è cioè, la prima è questa. Ci sono un sacco di miliardi di euro in italiani in Svizzera. Ormai si sanno, sono 230 mili miliardi di, di euro, eccetera, eccetera. E, e ancora non c'è nessun accordo con la Svizzera per eh, avere delle dichiarazioni, delle ri rivelazioni di dove sono questi soldi. Seconda cosa, anzi sono tre le cose, è tutti i debiti, tutto il debito complessivo dello Stato tende a aumentare di per sé, cioè ogni volta che viene finanziato con il, con il debito un'autostrada, un una strada, ci sono gli aumenti di prezzo in corso d'opera cioè mentre viene costruita e ogni volta dalla spesa iniziale alla spesa finale che è complessiva reale C'è una differenza da 1 a 4, cioè aumentano i 2, 3, 4 volte. Questo è valido per le opere pubbliche ed è valido per tutte le spese militari. Quindi tutti gli acquisti degli aerei militari eccetera, eccetera sono sottoposti a questo tipo di aumento. Quindi noi stiamo cercando, cioè noi il governo sta cercando di ridurre un debito che di per sé tende a crescere. in maniera automatica, cioè che sfugge al controllo governativo. Quindi questi mi sembrano gli aspetti fondamentali da tenere presente, perché eh, in realtà noi stiamo, per concludo, stiamo vuotando il mare con un secchio bucato e soprattutto non si sta facendo assolutamente nulla per modificare la sfera finanziaria. Però di questo parleremo la prossima volta. Bene, ringrazio Alberto Castagnola per questa trasmissione, per questa eh, interessante, eh, a me pare, analisi della situazione attuale, e questa è Radio Onda 87.9 in FM, e l'appuntamento è per lunedì prossimo, parleremo di clima.